Містер Баламі, а що б ви зробили на моєму місці? Це залежало б від того, хто мій клієнт. Якби це виявилося Елен Лоусон, то ми з нею подали б заяву і пішли з трупи, зберігши обличчя. Тому що для Елен Лоусон, навіть для початківця Елен Лоусон, завжди знайшлося б інше шоу та ще найкраща роль. Але з вашим клієнтом я б підбирав і ті крихти, що їй перепадають. Я б залишився навіть заради оцих одних реплік і номера з половиною складу кардебалету і благав би продюсера виплачувати їй якусь платню. А що, якщо на бродвейській прем'єрі над нею сміятимуться і тикатимуть у неї пальцем решта всіх продюсерів? Втім, це буде кінцем її кар'єри, а не вашою». Ну, а ви знайдете собі когось ще після того, як загробити її. Але ви, напевно, змусите її залишитися в цій виставі, щоб отримати свої нещасні смердючі 10%, тому що всім, очевидно, ви злякалися. Можливо, це єдина вистава в її житті, і більше їй взагалі нічого не запропонують. Ось ви й не бажаєте прогаяти свою легку поживу. Раптом отямила сатері Кінг. «Послухайте, у виконанні пісень я дам Елен Лоусон сто очок вперед, де завгодно, і ні Ел, ні я не боїмося. Це погане шоу не єдине, і я стану більшою зіркою, ніж Елен Лоусон. Ось побачите, я піду сама і не втрачу свого обличчя. Зараз же!» – вона майже зривалася на крик. «Люба!» «Стривай!» – благав Ел. «Саме цього вони й вимагають!» «А чого від мене хочеш ти?» – огризнулася вона. «Виступити на прем'єрі у Філадельфії, а в Нью-Йорку виглядати рушницею на дрібних ролях? І все для того, щоб ти отримав свої погані 10%?» «Це тут зовсім ні до чого. І ти знаєш, ми можемо отримувати вдвічі більше грошей, виступаючи у клубах». Але ми ж з тобою погодилися, що шоу на Бродвеї дасть нам можливість отримати вигідну угоду з кінокомпанією. «Угода з кінокомпанією. це вже вигук Генрі. «Боже, та ці ваші представлення давно застаріли разом із сентиментальними мелодраматичними кінострічками Рубі Кіллера. Повірений, який вважає, що досить лише виступити на Бродвеї і угоду з кінокомпанією у тебе в кишені – сильно відстав від життя. Бродвей, зрозуміло, допомагає, але ж на Бродвеї потрібно вміти щось робити. Якщо твоєму клієнтові не потрібен контракт, що приносить відсотки з вихідної суми, то я міг би допомогти їй укласти таке і без цього шоу. Але справжня угода з кінокампанією – ні. Таку угоду укладають лише із зірками. А повірений, який представляє актрису та її інтереси, робить з неї зірку ще й тим, що дозволяє їй з'являтися будь-де, тільки в тому випадку, якщо вона виглядає як зірка і на Бродвеї, і в розтаранному залі. Але, як я вже сказав, ви, очевидно, вважаєте, що ваш клієнт на зірку явно не тягне, оскільки готові дозволити їй вийти на сцену в епізодічній ролі. Террі скопила Ела за руку. «Ходімо, Ел, пішли звідси». «Стривай хвилинку. Наш контракт це ще дійсний, і тобі треба виступати у денній виставі», – нагадав їй Ел. «Я не вийду на сцену для цих негідників». «Боюся, що вийти тобі доведеться», – втрутився Генрі. «Заяву про звільнення ти маєш подавати за два тижні. То, що філадель -фі, грати маєш ти». «Я не піду на таке приниження», – стояла на своєму тері. «Не бажаю виступати в епізодичній ролі перед критиками Філя... Філадельфії». «Що за шум?» – пролунав голос Гіла Кейса. «Хто тут не хоче виступати?» «Містер Кейс!» – мало не плачучи кинулася до нього Террі. «Ви зняли мене зі спектаклю. Я не можу виступати в епізодичній ролі». А я їй сказав, що вона зобов'язана». Розмірено промовив Генрі. Навіть якщо вона подасть заяву прямо зараз. Хвилинку, одну хвилинку, примирливо промовив Гіл. Ніхто тут нікого не має наміру травмувати більше, ніж, на жаль, доводиться. Він глянув на Террі. Мила моя дитино, я й не усвідомлював, наскільки мала стане твоя роль після цих скорочень. Вона й справді Лише трохи більша за епізодичну. На його обличчі з'явився стурбований вираз. «Я не можу грати її!» – наполегливо твердила Террі. Гіл раптом усміхнувся. «Тобі й не треба!» «А як же денна вистава?» – спитав Генрі. Гіл відмахнувся від його слів. «Забудь про нього! Можемо поставити дублерку!» Роль настільки мала, що це вже не має жодного значення. Він обійняв Террі. «Ходімо в мій люкс. І ти теж, Ел. Террі може написати офіційну заяву, і я виплачу їй платню за два місяці наперед у вигляді премії». Він помовчав, ніби роздумуючи. «Ось що ми зробимо. Я подзвоню своєму секретареві з із пресою, щоби він дав відповідне повідомлення до нью-йоркських газет». Тобі все це принесе набувало рекламу та популярність, мила моя дівчинка. Та вже через тиждень усі продюсери Нью-Йорка ганятимуться за тобою. Те, що ти залишила шоу Елен Лоусон, надасть тобі величезної ваги. Він повів її по проходу між рядами, і вони вийшли з театру в супроводі єнота, що ледве тягне ноги. Щойно вони зникли, Генрі підвівся на сцену і швидко переговорив про щось із режисером. Той розумно кивнув і відразу ж розвинув бурхливу діяльність. «Нілі Охара!» – голосно вигукнув він. Нілі моментально підлетіло до нього. «Чи зможеш вивчити один кардебалетний супровід ритмічного номера до половини третього?» «Я вже знаю обидва супроводи». Він стомлено посміхнувся. «Окей, робимо один супровід і вставляємо танець. Давайте, хлопці, за роботу! Нілі, йди в костюмерку і подивися, як на тобі сидять костюми тері. Кардебалет, починаємо все із середини!» Геррі підвився. «Пішли звідси. На мою думку, нам усім просто потрібно ковтнути свіжого повітря». Опинившись на вулиці, вони саяли і ніяково мовчали. «Піду прилягу», – сказала Дженніфер, і попрямувала обік готелю. Генрі стояв нерухомо, дивлячись у простір. Лайон стиснув Гані руку. «По-моєму, це огідно», – сказала вона і, зобразивши на обличчі подобу посмішки, додала. «Але, напевно, це і є шоу-бізнес». «Те, що тут зараз було, це не шоу-бізнес», – гаркнув Геррі. Генрі. Від усього цього смердить замилю, у яку поболонку це не було загорнуто, все одно смердить. Мене найбільше вивертає. Я почував себе, як Джо Луїс на рингу з двома скаліченими ліліпутами. Боже мій! Ну, гаразд, подзвоню Елен, повідомлю їй приємну звістку. Він повільно попрямував у бік готелю. Лайон запросив Ганну в дешевий ресторанчик навпроти і замовив для обох яєчню. «Генрі не має рації», – твердо сказав Мій. «А її повірений – просто звичайний адвокат, далеко не Генрі Беламі. Ми подряпнули кішечку, а вона не подряпнула нас у відповідь. Генрі, майстер своєї справи та 20 років тому теж був майстром. А 20 років тому, якби ти подряпнула Елен Лоусон», то зламала б собі пазурі. Генрі зовсім не подонок. Просто вони не зуміли постояти за себе. Але ж у них виконали пісню та половину ритмічного номера. Як же Террі боровся? Те, що говорив Генрі, звучало розсудливо. Подали яєчню, і Лайон накинувся на неї. «Ти справді віриш, що пісню викинуть?» Та не встигнуть просохнути чорнило на заяві Террі, хай її поїзд ще не прибуде до Нью-Йорка, як усе переграють і зроблять по-старому. Якби Террі вперлася і залишилася, їм довелося б викинути ці номери до кінця прем'єрних виступів у Нью-Хейвені та Філадельфії. Елен, звичайно, отруювала б усім життя, але на прем'єрі в Нью-Йорку все зробили по-старому, і Террі, зрештою, здобула перемогу. Це як у покері. У Террі карта була сильніша, але Генрі вміло блефував і зірвав банк. Через 15 хвилин до ніг підсів Генрі. Він замовив собі сандвіч із холодною куркою, поскаржився на загострення виразки. О на другу в ресторанчик прийшли кілька дівчат з кордебалету перехопити сандвіч другий. Вони розсілися грубками, пліткуючи про новини. Сенсацією дня була Нілі. Ганна вирішила не ходити до Нілі за лаштунки денною виставою. Добре знаючи Нілі, вона цілком уявляла собі, яка там зараз панує метушня. Під час вистави вони з лайаном стояли наприкінці переповненої зали. Свою роль Нілі зіграла із професійною легкістю. Наскільки Ганна розуміла, Нілі не могла ні зіпсувати спектаклю, ні допомогти йому. Роль обкарнали настільки, що тепер вона мала що означала. — Ганно, я знаю, ти маєш до цього якесь відношення, — задихаючись від хвилювання промовила Нілі, коли Ганна прийшла за лаштунки привітати її. — Елен мені про це сьогодні сказала. — Ах, Ганно, я тебе так люблю. Ти мені просто як сестра. — Ах! А ось і Мел. Ганна повернулася до молодого чоловіка, той стояв у кутку зовсім непомітно. Він метнувся до неї, потиснув просягнуту руку і знову відступив до стіни. Він був високий і дуже ходий, а його темні живі очі невідривно дивилися на Нілі з неприхованою любов'ю. Такий любовний запал відразу ж підкорив Ганну, і вона щиро пораділа за Нілі. «Її дебют справив фурор, правда?» – з гордістю спитав Мел. «Просто чудово», – гаряче підтвердила Ганна. «А наступного тижня у Філадельфії мені дадуть пісню та любовну сцену», – пробурмотіла Нілі. А Елен Лоусон обіцяла подбати про те, щоб для виступу в Нью-Йорку мені пошили нові костюми. Каже, що костюми Террі для мене надто химерні. Елен відгукнулася про Нілі з ентузіазмом. «Твоя подружка просто чудова!» прокричала вона, коли Ганна зупинилася у дверях гримерки. Ганна здивувалася. Нілі цілком підходила на цю роль, але ентузіазм Елен був явно надмірним. «На її тлі та повія блідо виглядає», – продовжувала Елен. «А Нілі якраз те, що потрібно для цієї ролі. Мила – невинна дівчинка. Подивишся, як вона заспіває цю сентиментальну пісеньку у понеділок. У її виконанні вона буде саме те. Дівчинка з невинним поглядом. Це чудово, всім сподобається. Ганна попрямувала було до дверей. «Гей, ти куди помчала, чорт забирай?» – запитала Елен. «Лайонберг чекає на мене внизу». Елен з цікавістю подивилася на неї. «Послухай, но». «Вчора на бенкеті я бачила, як ви трималися за руки. Якщо хочеш розважитись у Ньюхейвені, твоя справа. Тільки не забувай, що цей людяник на твоєму пальці – справжня штука». «Я поверну його». «Що?» – закричала Елен. «Слухай, Ганно, заради Бога, не надумай приймати всерйоз одну єдину ніч. Зрозумій, Янгулятко, ти молода». Я знаю, як це буває. І Лайон – чоловік, що треба. година на всю котушку, адже живемо лише раз. Але не залишай Аліна через якесь скоростигли захоплення. Злегка посміхнувшись, Ганна пішла до дверей. «Ти зараз їдеш до Нью-Йорка?» – запитала Елен. «Думаю, так. А ми завтра вранці їдемо до Філадельфії. І там репетируватимемо. Знову ставимо ту пісню – Доведемо до пуття деякі номери. До понеділка у нас, напевно, буде по-справжньому чудове шоу. А твоя подружка отримає хорошу роль. Я вже сказала Гілу Кейсу, щоб він нікого не нашукав для виступу в Нью-Йорку. Нілі мене цілком влаштовує. «Щасливо тобі виступити у понеділок», – запинаючись, побажала Ганна. «Ну, пока-пока. Побачимося, коли ти приїдеш із Джино та Аліно». Не забудь, зустрічаємося всі в чотирьох після вистави. Ален, прем'єра, Джіно. Ну, пока, весело прощалася Елен. Лайон чекав на вулиці. Чи всі офіційні візити нанесені? Ганна кивнула головою. Він узяв її під руку. Ганна! Я дістав нам безкоштовні квитки, сказав він. Можемо їхати назад найближчим поїздом. Боявся, що ми проторчимо тут казна скільки, але Генрі відпустив нас. Він приїде прямо до Філадельфії, і ми зустрінемося там, у понеділок. Її раптом... Охопив напад нестримної радості, що рветься з груди від того, що лаян з такою легкістю вважає, само собою зрозумілим, що відтепер вона з ним. Серце знову занурилось при думці про необхідність порозумітися з Аліном. Вперше у житті вона оцінила значення прощальних листів. Як було б усе просто, якби можна було надіслати йому записку. Дорогий Ален, «Ти дуже, дуже хороша і приємна людина, але я покахала іншого. Це сталося за той довгий час, що ми не бачилися з тобою. За сорок вісім годин». Персень з діамантом о десять каратів, додаю, «Ганна». Вони повечеряли поїздом і, не кажучи ні слова, поїхали до Лайона. Квартира здалася їй майже своєю. «Фактично, ця квартира твоя», – сказав Лайон, ніби читаючи її думки. «Я завжди сприймаю її саме так». «Ти хочеш сказати, що справді думав про мене раніше?» Він привернув її до себе. «Ганно, ти думаєш, що я побачив тебе вперше в Ньюхейвені?» «Ну, не знаю. Мені ніколи не спадало на думку, що ти взагалі помічаєш мене». «Ну, я теж не пригадаю, щоб ти колись дивилася на мене на всі очі». «Мені здається, я любила тебе від початку», – відповіла вона. «Тільки не зізнавалася у цьому, навіть самій собі». «Подумати тільки, скільки часу змарновано? Це ти винен?» «Зрештою, як має робити дівчина?» Не можеш вона сама підійти до чоловіка і заявити йому в лоба? До речі, хоча ми зустрілися щойно, ви, на мою думку, та сама людина, на яку я чекала все своє життя. А що? Чудова думка. Можеш мені повірити, що перша, хто так зробить, безперечно справить враження. Особливо з такою зовнішністю, як у тебе. А зараз розташуйся на дивані, а я принесу щось випити». Хочу дати тобі розбавленого шотландського віскі. Це допоможе тобі розслабитись. А тобі здається, що я вся тремчу від хвилювання? Лайон простяг їй келих. анітрохи. трохи. Але тобі, мабуть, трохи не по собі. Все настільки незвично. Я незвичний. Секс незвичний. Він ців поруч і ніжно погладив її волосся. Ганна припала до нього. «Я відчуваю, що ти мені найближча на світі. У своєму житті я ні до кого не відчувала нічого схожого. Я хочу знати про тебе все. Я хочу, щоб у нас не було друг від друга жодних таємниць. Ми одне ціле, лаяне, дві нероздільні частини. Я належу тобі». Він відсунувся і задумливо відпив із свого келиха. «Я думаю». Чи зумію я бути гідним такого кохання, Ганно? Я не хочу завдавати тобі болю. Ти не зміг би завдати мені болю, Лаяни. Ти вже так багато дав мені. Навіть якби після сьогоднішнього дня в нас усе припинилося, я все одно залишилася б вдячною тобі за ці два дні. Найпрекрасніше в моєму житті. Він трохи посміхнувся. Взяв її руку в свою, Погладив палець із величезним перстням. «А ми ні про що не забули. Це у минулому. Я поверну перстень». «Ганно, те, як я ставлюся до тебе, це справжнє. Ти маєш знати про це. Але я вже дав тобі все, що дав. Я... І цілком, цілком цього достатньо. Все, чого я хочу, це твоєї любові. Я не люблю Алена». Ніколи не любила і ніколи не збиралася виходити за нього заміж. Просто все сталося так швидко, що мене понесло, наче хвилями. Але навіть якби ти не з'явився в моєму житті, це не могло б продовжуватися довго. Я хотів би тобі вірити, Ганна. На совісті було б спокійніше. На совісті? Лаяне, хіба ти не любиш мене деякий час? Він дивився перед собою, ніби шукаючи відповіді. Він побачив сльози в її очах. «Ганно!» – він схопив її за плаче. «Так, так, я люблю тебе. Люблю та хочу тебе. Але твоє кохання лякає мене, і я запитую себе, чи буде моєї любові достатньо для тебе». Вона полегшено заплющила очі. «О, лаяне, як ти мене налякав?» Звичайно ж, ти не зможеш кохати мене так, як я люблю тебе. Я на це і не чекаю. Так сильно жодна людина любити не в змозі. Вона пильно подивилася йому в очі. Просто кохай мене. Це все, про що я прошу. Люби мене так сильно, як тільки зможеш. І дай мені кохати тебе. Другого дня Ганна прокинулася в його обіймах. Вона тихо лежала дивлячись на мужній профіль. Він був чудовий у вісні. Під час близькості їй знову було боляче, але вона відчула задоволення від того, що подарувала йому на солоду. Вона вперше відчула, що належить іншій людині. Все те, про що вона ніколи не говорила, навіть з дівчатами, те, що здавалося надто особистим, щоб про це можна було говорити навіть з Нілі, вона відкрито та вільно обговорювала з Лайаном. Періодичність своїх місячних способів запобігання, обережно вивільнившись із його обіймів, вона прийшла на кухню, поставила каву, розбила на сковорідку яйця і тільки тут подивилась на настійний годинник. Ішла перша година пополудні. Лайан прокинувся, коли вона поставила сковорідку на сіл. Він похвалив її кулінарні здібності. Яєшня – чудова, кава – витвір мистецтва. Після сніданку він розгорнув «Нью-Йорк Таймс», а вона пішла під душ. Лайон здивовано глянув на неї, коли вона постала перед ним повністю одягнена, тримаючи пальто на руці. «Кидаєш мене?» – він притягнув її до себе на диван. «З тобою у мене найшвидший роман у житті». Він поцілував її в шию, і вона відчула, що втрачає сили. Їй коштувало чималих зусиль усунутись від нього. Лаяне, я не можу йти завтра на роботу в цьому ж одязі. Потрібно змінити панчохи, білизну. Мені треба додому». Він подивився на свій годинник. «Все правильно. Заїду за тобою у сьомій і повечеряємо разом» і візьми все необхідне, щоб піти на роботу прямо від мене. Вона вдячно поцілувала його. Якусь мить вона злякалася, що він більше не попросить її прийти до нього. Вона дозволила собі розкіш поїхати на таксі. Було вже три години, а до сьомої треба було переробити багато справ. Щойно вона увійшла до себе в кімнату, весь світ наче обрушився на неї. На столі Стояла велика ваза з квітами. У бакеті була візитна картка Аліна із запискою на звороті. «Сподіваюся, ти сумувала за мною так само, як я за тобою. Коли приїдеш, одразу ж зателефонуй. Кохаю тебе, Алін!» До п'ятниці тут жила зовсім інша людина. Тепер вона почувала себе в цій кімнаті, наче чужа. Вона розпрощається з цими сінами так само, як уже розпрощалася з, Ро, з Лоренсвіллом. Анна подивилася на троянди. Ні, не можна просто взяти і все покинути. Завтра вона їде з Лайном до Філадельфії, і Ален теж має їхати, і Джино. Ганна почала набирати номер Алена, але поклала слухавку, зупинившись на середині. Може надіслати йому телеграму. Але їй треба повернути перстень. Важкий і масивний, він неживо виблизкував у неї на пальці повернутим в бік діамантам. Вона знову набрала номер. Гален сняв слухавку на другому гудку. «Ну, як Нью-Хейвен і твоя подруга, залізнична бабуся?» «Шоу стало хітом?» «Знаю, Джина зустрів учора в Марокко декого з тих, хто був у Нью-Хейвені». Як було у Марокко? Я там не був. Ти що, забула? Я ж заручений. Обидва вечори просидів удома з гарною книгою. Чекав, коли повернеться моя дівчинка. Алін. Алін, мені потрібно тобі щось сказати. Вона зачастила, знаючи, що все треба випалити залпом за один присіст. Інакше їй не вистачить сміливості. Алін. «Я не твоя дівчинка і не заручена з тобою. Я хочу повернути перстень». Услухавці довго мовчали. Потім він сказав, «Ганно, я їду до тебе». «Ні, Ален, зустрінемося в іншому місці. Я віддам тобі перстень». «Перстень мені не потрібний. Мені треба поговорити з тобою. Але говорити нема про що». «Нема про що?» «Боже мій, Ганна, три місяці я закоханий у тебе, а тепер ти хочеш все закінчити одним телефонним дзвінком. Що сталося? Хтось у Ньюхейвені наговорив тобі про мене? Послухай, я в минулому здійснив купу дурниць, іноді поводився не дуже порядно, але все це перед тим, як зустрівся з тобою. Не можна зараз обертати проти мене те, що я зробив колись. Все це для мене зовсім нічого не означало, поки в моєму житті не з'явилася ти. Коли хтось налякав тебе мною, я зустрінуся з тобою і з'ясую, в чому річ. Просто так я не здамся. Я маю право постояти за себе. Ален, ніхто мені нічого на тебе не намовляв. І від нашої розмови нічого не зміниться. Я зараз приїду. Ален, не приїжджай! Вона вже кричала в слухавку. «Я покохала одну людину!» Цього разу мовчання тривало ще довше. Нарешті вона несміливо перепитала. «Алін, ти мене розумієш? Хто він?» «Лайонберг». Він неприязно засміявся. «Це той самий бездомний кокні, що живе в моїй старій квартирі? Що ж, я радий» що роздобув вам пристойне житло для медового місяця. Аллін, просто так вийшло. Ну, звичайно, просто так. Просто вийшло, що ти мене розлюбила. Я ніколи не говорила, що люблю тебе. Не забувай про це. Це ти на полях на заручинах. Окей, Ганно, усього доброго. Як мені повернути тобі перстень? «Мене це не хвилює. Чому ж має хвилювати тебе?» «Але я хочу, щоб ти взяв його назад». «Хочеш сказати, Лайонберг образиться, побачивши його на твоєму пальці? Чи він уже зняв його?» «Судячи з того, що я чув про нього, єдине кільце, яке ти від нього отримуєш, буде просунути тобі в ніс». «Аллен, давай не будемо ось так розлучатися». «А як би ти хотіла? Може мені надіслати тобі вітальну телеграму? Ось це сюрприз! Вперше в житті поводився з дівчиною, як і з порядною, і ось, що отримав у результаті. Але я ще побачу тебе. З Лайаном Берком твій шлях до вівтаря виявиться довгим. Будь ласка, Ален, чи можна зустрітися з тобою завтра в обід і повернути перстень? «Ні, мій маленький айсберг, залиш його собі». «Що? Залиш собі. Ти, сука. А персень мені не потрібний. Я можу накупити таких цілу купу, а ось тобі він назабаром стане в нагоді. Його можна закласти за кругленьку суму. А ще краще – носи його. Нехай він урізається тобі в палець щоразу, коли мужики тебе кидатимуть так само». «Як ти кинула мене?» «Здається мені, Лайон Берг буде першим із них!» І він люто жбурнув слухавку. Вона одразу ж передзвонила йому. «Алін, я розумію, ти в сказі, і те, що ти сказав мені, сказано в гніві. Я хочу, щоб ми залишилися друзями. Вважаю за краще дружити з чоловіками». «Добре, але я не можу залишити у себе перстень». Якщо це все, що тебе турбує, плюнь на нього. Ален, стривай. Вона зрозуміла, що він зараз кине слухавку. Хочу нагадати тобі про Джино. Він обіцяв поїхати завтра до Філадельфії. Ти хочеш сказати, що наша домовленість залишається в силі? У його голосі затеплилася надія. Ні. Не наша домовленість. Я не можу тепер їхати з тобою, але ось у Джино немає жодних підстав відмовлятися. Елен чекає на нього. Ні, ти, напевно, жартуєш. Його сміх скидався на Стогін. Чому? Елєн замовила йому номер. Він не залежить від тебе. Не бачу підстав, чому через нас треба засмучувати Елен. Не бачиш? Що ж, послухай тепер мене. Ти думаєш, Діно також хотів їхати. Думаєш, він у захваті від перспективи потискатися із залізнобокою старенькою? Припини так називати Елен. Вона дуже приваблива. І твій батько має радіти з того, що вона хоче бути з ним. Вона – яскрава зірка і... і яскрава, криклива зануда. Мій батько може отримати будь-яку дівчину в цьому місці. Варто йому тільки захотіти. Цей світ належить чоловікам. А жінки володіють ним, лише якщо вони дуже молоді. Тобі ще належить це дізнатися одного прекрасного дня. Твоя Елен Лоусон може бути найяскравішою зіркою на Бродвеї, але вона все одно залишається крикливою бабою, що ледь сходить зі сцени. Так, звичайно, він збирався їхати завтра. Тільки не думай, що він не намагався позбутися цієї поїздки. Але я на полях. «Ну, хіба це не смішно? Я змусив його заради тебе, і всі вихідні ламав собі голову, як затримати його там, на ніч. Він погодився поїхати, але присягнув, що поїде назад відразу ж після вистави. Зрештою, я сказав йому, що він зробить мені весільний подарунок, якщо поступиться Елен і проведе з нею цію ночь. Можеш собі уявити?» Хлопець умовляє рідного батька на таке, щоб догодити своїй дівчині. «Усі ці вихідні, – я обробляв Джино, і всі ці вихідні ти…» Він осікся, наче втративши дар мови. «Що ж, принаймні хоч якась користь, Джино врятований. А тепер передаю подачу тобі та Лайону Берку. Хай батько залізе на твою подружку!» У трубці клацнуло і пролунали часті гудки.